E, kichwa chasomo la leo kinasema Haipendezi kuriacha neno na kuhudumu mezani Haipendezi kuriacha neno na kuhudumu mezani Hii e, ni sehemu ya maandiko wa kitabu cha matendo wa mitume Tuna kipindi hiki Na ni wa sita mlango wa sita matendo wa mitume Na tumekisha somewa mistari ya kitabu cha matendo ya mlango wa 6 iko mitano naweza nikasema labda huu ndio mlango mfupi kiasi kuliko mf, milango mingine ya kitabu cha matendo mitume kwa eh, sababu kitabu cha matendo mitume kina mistari mingi mingi kwa hiyo huu uh, mistari mstari tano, eh nilipo uchunguza nikagundua ndio mfupi kuliko yote lakini una hoja nyingi vile vile eh una hoja nyingi vile vile tulie tuweze kusikiliza na kwa katika E, katika maisha yetu Katika maisha yetu na kutenda kwetu Kucho kiona ni hicho kwamba Haipendezi Kuriacha neno na kuhudumu mezali. Muktadha wa somo hiu e, Hoja kuli yomu kwenye somo Yusidi tupati picha kuba Asi tuende kuyangalia Pengele kaza kaza ambapo Tunuzu kondokanami wanakugwe katika maisha yetu e. Tunaona Tumesomewa Nimitume wale kumi na wawili. Eh, kanisa limeongezeka la kanisa la kwanza Kwenye mlango wa kwanza mpaka watano Tuliona kwamba idadi ya walioamini wa, wa wa amini Likuwe ungezeka Manzoni walifike 3 Wada wikafike 5 Hapa wajataja idadi lakini manake wamecha zidi f Na kwenye mlango wa nne muishoni mpaka watano wote pale Inaonekana waliamua kuwa na vitu vyote shirika Kwa hiyo wengine wakana vitu vyao. wana leta pa moja, wakawa ni kama familia moja kuba eh, haya kuwa maerekezo ya mungu lakini hakuna kosa iyo nao ni application, au ni maana ya matumizi ni jinsi ya kutumia neno la mungu katika maishetu kuna vitu ambavyo eh, ni kimwili sio maerekezo ya mungu lakini vile vile havi pingi mungu wafano eh, hatuoni hali ya watu wote kuwa na vitu shirika wakati wa yesu eh, eh, ya vinge, kama vingekuwa ni maerekezo ya mungu E, wakati wa yesu, angevifanya. Lakini mitume kwa ekima yao, na nini, wakaona kwamba wakusanyika wei pamoja. Sasa katika kule kuwa pamoja, wameisha zide futano, ikaonekana kwamba kuna makundi ya watu ambao wanasahauliwa katika huduma ya mahitaji ya mwilini ya kila siki. Sasa so, wana pika pamoja, wana kula pamoja, wana nivu inavu katika maandiko mlango mlangu wa nne, mishoni, watano, na huwa siki. Sasa kukatokia kwamba, hasa watu uwezo mdogo, wanawaita wa... E, wajane wa watu wenye asili ya kiyunani e, watu ambao sio wa Israeli kwa asili wa yunani ndo wa greek e, watu wa mataifa kimsingi mara nyingi ina watu ambao sio wayahudi wa Israeli kwa kuzaliwa kwa hilo kule kwa sababu inaonekana msingi wa kanisa la kwanza ulikuwa jengo ulikuwa juu ya wayahudi e, hapo wajaja akina Paulo waka neno mpaka mwisho dunia e, kwae inaonekana hao wageni wageni ni kama watu labda kama second class ni kama laia wa pili sio wa msingi sana kama ikaonekana wanaanza kusahuliwa eh wanalalamika wanasema tunasahauwa eh ukichunguza inaonekana kwamba mitume walikuwa ndio walisimamia wako kumi na 12 kuweza kudumia watu zaidi ya 7000 100 hapo ikawa ni ngumu wakasema ndio kichwa cha somo kinapotokea pale E, wakasema haipendezi kwamba tuweke msisitizo mkubwa kuhakisha kwamba watu wamekula au wamelala na anaishi wapi, tukajikuta tumesahau kazi ya msingi ya neno la Mungu kulihudumia neno. Ndio sababu somo klasema haipendezi kuliacha neno na kuhudumu mezana. Wakasema sasa tufanye Tuongeze watu. Em tu tupendekezeni watu saba wenye tabia humtaona mstari moja moja tutaipitia ile na tusha isoma Wenye waliwo na roho wa mungu. Wenye kujua neno. Wenye kujua makusudi ya ufama wa binguni. Siyo watu tu kwa sababu ya wa maafu hao. Labda wana utajiri frandi ya panu. Nguwato mbao roho wa mungu yuko dani yao. Na roho kipimo cha roho wa mungu. Kipirina na sema sema nyingi. Ni kiwango cha neno la mungu lojaa dani ya mwano wa. Eh, ukiwa huna neno la rote la mungu. hujui mungu na sema nikati keja. Yani hata kama utakuwa msafiki ya sigiani. Utendi dhamifanyi. Roho wa m Na ndiyo sababu tunaokolewa kwa kumpokea ronu wa mungu, ronu takatifu wa mungu, ni mpare ni tulapupokea lide neno la wakovu. Yosababu mtu haweza kawakolewa kwa bila kusikia neno. Nasema watahaminijia wasipo sikia. Kwa hiyo zema watu wanamla hiyo, wao watafanya ili jukumu la kuhakisha kwa mambo ya maisha kila siku, laji, lazi na nini. wanayafanya sisi tutadumu katika kulihudumia lile neno. Ujumbe wa kwanza mkubwa unaopatikana, application kubwa ya kwanza kabisa ni makazi kazi ya kanisa, makusudi makubwa ya kanisa ni huduma ya kiroho. Ni mambo ya neno la Mungu, ni huduma inayotokana na neno la Mungu, eh, sio vitu vya kimwili. Leo hii makanisa makanisa ukianza ya ni makubwa kuliko yote akina makatoliki haya. Wanawekeza vitu vikubwa ni vitu kama mashure, haina ubaya. Ma hospitali, ma views, ya vitu gani? Sio miradi ya kilimo. Eh wengine nasikia walikuwa wanataka kununua treni sijui na ni vitu kama hivyo unakuta hata injili ya wokovu hawafani. E, na leo hii ni rahisi nawe kuhubiri hapo katikati Juma kidogo nasikia Magajana. e vya dunia vigeto vya dunia vya kanisa zuri. Watu wanadhani kwamba kanisa zuri ni lile ambalo kwanza limepanuka likubwa kuliko wote. Eh vile zina miradi, ni kama serikali fulani. Eh hilo ndilo kanisa. Hapaa. Kanisa zuri je lina hubiri injili, neno la wokovu la Yesu Kristo. kwanza lina hubiri wa wokovu linagusa lina mioyo ya roho za wanadamu ili kumjua Kristo na kuhesabiwa katika ufari mbinguni. Bwana wa wokolewa. Leo hii kanisa kama la Katoliki anawaambia kwamba wokovu hakuna wokovu. Sisi unijuza mnafanya nini? Mnafundisha tu. Mna, wana shule nyingi kweli kweli. Wana vingi kweli kweli. Eh, wana miradi? watanzia mpaka vituo hivyo watoto yatima hivi hakuna tofauti na kazi walokuwa naifanya hili kanisa lawanza la kuhudumu mezae eh hivyo vifanyike lakini ifanyikwe na watu, labda na watu wengine na kitu cha nyuma hawa kazi kubwa hawa mitume hawa watendao kazi wakuwa imani kazi yao e, kazi yao iwe ni kulihubiri neno Kuhubiri wa ukovu kwa kwe sabu ni roho ngapi zime sabiwa katika ufarmu wa binguni. Niyo maana hiviso. Eh. Yani nani kwa pamoja na nini? Tuhu haya. erewe eh. eh, haya. Ukisoma sinamda wenda uko lakini labda ni ni rejirewe. Ukisoma kini matitabu ya matayo mlango wa sita. Mustari wa 33. Biblia na sema, tafuteni kwanza ufarmu wa binguni na hakiyaki. haki jisheni kwa mba, ya, hawa watu wanafika mbinguni. Mwe wame, hospitali hazipeneki watu mbinguni. Je, na mwe wame, shetani vye vile, hutumia vitu vizuri, kuharibu na kupotosha. Hatumia vitu vibani, kwa ni hospitali, na austali, na mashure, na maviwo, kuna vitu vizuri, lakini sio havifikii roho zinazo hesabio kwenye zula mbele. Kwa sewa hata mge na austali fukumi, Kama hamkuwahi kuwa na huduma ya kiroho ya kumamini Yesu Kristo na kufikia uzima mwere, mtatupa katika njia ya moto na usalizeni. Ni vizuri kabisa. Eh. Ni vizuri? Eh. Lakini sio ndio yeye lazima tafuteni kwanza. Unaposema neno kwanza unaanisha kwamba kuna chapiri. Cha kwanza na chapiri. Na mtume wakaliona hilo wakaona, "Mmm, inaonekana haya mambo ya huduma za kimwili." ulaji, ulalaji, malazi, vitu gani. Vinaweza vika tupotosha, tukajikuta kwa matumeka humo humo, tunashurika na maosari, na mashurie, na maviwo, na vitu vya kulelea watoto ya tima zinafanya nini, tukasahau, kwamba kuna roho zinatakezi wamini yesu, kristo pekee, na kuhisabio, uzima uamile. Amano, kofu, wakazima pala, tunawatafutia watu wengine, sisi tunenye na majukumi yale, tulio pewa na kristo tangu mwacho. Ewa hey, me, nicho tunache mafanya hapa kani sani. tukoangalia vitu vingine lakini kicho kwanza tunakikia kwamba roho maneno neno tunalio uberi ni, ni habari za roho eh sio kazi za kimwili kazi, kimsingi makanisa yanatakiwa ya, ya, yafanye kama kitu cha pili hiyo ni kazi ya serikali kazi ya kuleta ku, ku, ku, maendeleo ya kimwili barabara mashule maustali, Sivitu vya kulewa toto, sivitu gani, ya tima nini, kimsingi ni kazi ya serikari na kodi wa wananchi wanaipa wa, kodi kwa ajiri ya kazi hiyo. Eh, Siyasa, leo hii, shul, makalisa, wa wow, siji hii maasu kofu, siji wa kina nani, kazi yao kubwa ni siasa, ni kuhubili siasa. Kazi yenu, mmeisha yungusa biblia. Kwa mwana ya mwisho, kabla hujagusa ugusa siasa za achamate mapendusi na CCM, Ulihobiri ufunoa makaja au makajuzi ili ni unapangwa kuigusa Si hasa kosa kuligusa lakini iwe ni kitu cha pili vile Siyo cha kwanza Yamkini cha tatu mijana cha ondereha Kama tunafata. na naweza kusema sasa ni je wale walio kesema mitume ndicho tunatokea tukifuata kiko kiko sambamba. kiko shambamba Na neno la mungu tangia mwanzo. Liku na neno la mungu. Katika Matayo sita 35 Tafuteni kwanza mambo ya usimawamilele. Haa mengene niyongeza. Nivya 2, nivya 3. Eh. Yohana eh, 8, 30 ne, sema. Yohana 8, 30 sema. Ime tupasa. Ime, ime, ime tupasa. Eh, anasema, ime kazi ya bwana Ya mungu. eh ime tupasa kufanya kazi ya bwana kazi ya na kuimaliza kuna makusudi tuliopewa na kanisa kazi yake ya kwanza kabisa haijapewa na wa kama naendeni mkajenge hospitali haja hawa hawajambiwi sio vibaya eh sio vibaya lakini sio cha kwanza eh. eh kazi ya kanisa ni nini bibili na sema katika kitabu cha matayo Ishirina nane Na haza ni nika Na haza ni kaa Wajiri ya mda nabda ni Ni iseme Enende ni ulimuenguni kote Muka jenge shule za kutrosha watoto ote wanchi Nicho alicho sema Muka hakishe kila kata ina Inakituo cha afya Na kila wilaye na ustali Kila mkua una ustali ya ufan Nicho alicho sema Enende ni ulimuwe muka hibiri njiri Na ote watakao amini Same lote biblia kon zote kwenye Biblia kuamini kwa kwanza hicho kipimo cha kuhesabiwa haki lakini ikampendeza Mungu kwamba na kubatizwa baada ya alisema niongeze wataokolewa haja sema ni kote mkaleche maendeleo eh hakikisheni sehemu ambapo mkapunguza umaskini kwa asilimia 50 si alicho sema ni kazi ya serikali makanisa yanatakiwa afanye kama nyongeza kama ziada yetu iyachini kabisa kimsingi Mane ulize nadhani ni roho ngapi zimemjua Kristo zikamwamini Yesu zikihesabiwa uzima wa katika ufalme wa mbinguni na kanisa kubwa kuliko yote kama Catholic Yamchini unazo kukuta hazib hivi hesabu idadi ya mafyule ya ngazi zote kuanzia chekechea Na, na daycare mpaka juka mzee kwenye vio vikubwa ni kule kutoka katika makusudi Mungu aliyetoa wanadamu akajiongoza lakini msingi nayeakuwa na miongozo ni inanisha kadri kimsingi wanadamu hajongozi kiasi E yani mwenye kuelewa haya wewe ame sisi katika udogo wetu sisi katika eh uzai wetu baarua sio mamia mimi na jisifia uzaifu, amu? na jisifia uzaifu, shandri so, mianda, eh um jenga kwa na jisifia juu uzaifu, mto niki katika wakunitorio wa pili, eh wakati na na tafuta wakunitorio wa pili kumi ni ni Malizi ya Resistance, sisi katika uzaifu, wetu, katika uh, lugo vuta vile uchache, tutaweka bidii katika kujua mapenzi ya mungu. Na mapenzi ya mungu ya kwanza na sema watu watu watu wa okolewe Ndiyo mapenzi ya kwanza ya mungu watu wote wa mjue kristo na waokolewe okolewe na haya katika kitabu cha wa wapiri Emesikia vitu vya kujisifia vya ajabu Dunia na mungu vya wanaungea lugea tufau Watu leo wanataka kulazimisha kwamba Malengwa ya dunia, malengwa ya mamlaka ya dunia ya serikali na falsafa na fikra na nini Vifanani ya mungu huwa hafifanani kwa wakachu wote ule Kwa sema kuba sana vina pishana Dunia nasema katika kitarucha okonitua apiri mlangu wa kumile miri Nasema Misali wa kumila Misali wa tisa Okonitua apiri kumila miri tisa nasema mili. Nae akaniambia Huyo ni Mungu anamwambia Paulo, neema yangu ya kutosha maana uwezo wangu hutimilika katika udhaifu wa wanadamu. Mimi najisikia katika udhaifu. Ana maneno anasema, basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi ili uwezo wa Kristo ukae juu yao. Wewe mimi Kwa nguvu za kutosha, na mamlaka za kutosha, na virungu vya kutosha, na siraha za kutosha, na virungu vya kutosha, na, na kutosha uh, uh, havikupi mamlaka ya kristo juu ya. Eh? Uwezo wa kristo ukae juu yangu, kwa hiyo ni na uzaifu, na ufidhuri, na misiba, na atha, na shida kwa ajiri ya kristo. Maana ni wapo zaifu, nipo nilipo na nguvu. Na yu kama haya, haya wezi ya kasoma kuhumakarisi. Haya kubali. Eh, wanayo bibria lakini ukisema wameitoboa. Hapa hapa usiki, hapa hatuwezi utuka pasoma, hapa hapa tufai. Neno la mungu loti ni natakweta. Especially pale ambapo makanisa ya napakata. Ndio tunatakota kwekezi nguvu za hii. So ni bibria nasema yu neno la mungu. Uziwa kama ngekua na nguvu kiasigani, nikifanikaoza, sinu matuna ini katika uziwa kwa ni wenye nguvu waliwa kufani wangani. Siwote. He. Anozauma nendeni unimunguni kote mkakibiri, njiri. Hiyo kazi. Uziwa utume mkuu the great commission. Uziwa mkuu enende ni mkakibiri, njiri hajasuma enende ni mkatinginezi ni kazi wa mamlaka za serikali. Toki baada ya kupata ule utangulizi wa hoja kwamba tunatakiwa tuweke nguvu sana e, katika kuhudumia nile neno na mambo yanayotokana na neno. wokovu kumjua Mungu, kuyaheshimu, kuatenda mapenzi ya Mungu, kuenenda katika mapenzi ya Mungu. Hiyo neno kuhudumia neno. Kumwomba Mungu fanya maombi mitu kama hivyo. Eh Baada ya kusikia hicho kitu sasa tuangalie vipengele eh, kwa undani za mstari baada ya mstari. Huana pendeni ni niweke utangulizi mkubwa sana. Kama no, unajua wa Kristo ni dhaifu. Ngeenda moja moja katika mstari mmoja anaondoka pia huko. Bila tuondoke na yule ujume mpana. Alafu eh, eh kama tutuliza kidogo tuweze kusikia hata vipengele kimoja kimoja. Vipengele ya kwanza katika huo mtazamo mkubwa tulioona eh inakiri ina, ina kile kinachosema haipendezi kuliacha neno na kudumu mezani. Sasa tuangalie ile mstari Kwa hiyo mistari kufafanua. Hapo ni kuwa ni meenda same nyingi katika muta za mpana wa biblia. Waneno wa, wa makusuli ya mungu. Lakini katika mlango wa steo nye maarumu. Unasema nini katika hicho e, e, yohoja hii. Kwamba tusiliache neno. Tukarisahau neno. Tukarioka pembeni. Tukashugulika na vitu vya amilini kwa za. Tusifaje hivu. Nicho walichoseba metumi. Musari wakaza, mpaka wa saba. Musari wakaza nasema. Hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao. halikuwa na manunguniko ya Wayahudi wa Kiyunani, Wayunani hao wa juu ya waebrania kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Wanaona kwamba uzito wamekusanyika kwa lengo la mambo ya neno la Mungu katika mambo ya kiroho, lakini manunguniko na shu, na mambo la kujua katika mji wanapokula, jinsi wanapolala. Jinsi yes, wanavyo shuguri huduma ya kimwili. Kwa tayari, by the way, tutuangalia baada ya hapa, somo nilu anza wiki rio pita. Well, mwili ndio adui wa kwanza wa roho zetu. Miki rio pita tuliona madui wa tatu. Wa roho zetu. Kwa nini roho zetu zina kushindo kumkaribia mwili? Kwa nini na shino koko? Tuna kuna tatuwa la mwili, kuna tatuwa la dunia, kuna tatuwa la shetani. Vitu yu tatu. Kili rio pita tuliona yali matatuzo, leo, taona vitu yu, katika mwili tada wanamna k Kwa tunawona hapa mambo ya kimwiri, yako yana, yana piga nwara, yana piga mwereka mamba ya kiroho. Na hana meerewa mwane. Wanaaza kunungunika. Sasa, hivi kwa ya nguze, kama mta nanungunikia ulaji ya mwana wale ameanza akawa hapa chakula mimi, hame baada hapo, neno litaingia kweli, tayari neno limesha kanyaku. Manunguniko, wajeme kwenye ni mbieni, nguza anguni, ee, Tuguse habari za kunungunika Kwenye kununguniko Maisha kunungunika Haina ubaya sana Kwa kunungunika panipa na haki zetu Au tunapokuwa tume, tumekosishwa vitu fulani Lakini mungu anatutaka, huu ni ujume Na zika sema ni ujume mkupa kunduka nao vili vili Wa maisha kila siku Kuhepuka Kuhepuka manunguniko ya siu kwa nasipa eh, Watu wasiori vika bibu sema kuridhika na utauwa ni bora zaidi kunomunika nomunika hapo sio lazima iwe kanisani kwenye maisha ya kila siku maeneo ya kazini hata mitaani popote pale hapo mtu asiye ridhika kunomunika nyumbani labda watoto hata wazazi kuna wazazi wanaweza kunomunikia watoto wake anakuwa haridhiki hivyo vyote Mungu ana vikataa kunomunika emtu anataka Himchukuse habari za manurko, so hapo tunachukue na kupari habari za manurko. Kana nami siki amani, tunachukua cha ishabo, ishabo tuangariye. Wana waishe wari mungu mara nyingi sana, yani kwa mungu bora matango, Eh, na na na Na vitu ngomali, vitu ya uyoyo kabisi. Hatango. Hatango ya unajua radhaake, sio zuri kabisa, Sio ya chumvi, sio ya sukari, si chochote lakini, ni kunungu ni katu. Leo hii katikati ya familia, menamuke. Kina mama kwa makini na unungu ni Hey, mbona hiki? Unaona jirani zetu nyuma yao imepanda juu imefika haya kwetu baada. Hii hey. angalia Mungu hajatuumba sawa sawa. Mm -hmm. Kononunika na wana wa Israeli katika ma, miongoni mwa vitu viwa kosanisha na Mungu kabisa kwenye ile miaka 40 walipotembea jangwani. Ilikuwa ni manunguniko. Nimekuza sehemu tatu tu, ingawa ndio kwenda kwenye vitabu vyote vya vile vitabu vyote vya Tanakh na ya Musa tu. Lakini twendepo kwenye kitabu kimoza, tsa, yesabu. Yesabu tu kimoja tahesabu. Hesabu tu, najua wa Kristo Uyuambia kitabu chesabu kwaza, na kitafuta kwa kutumia yaliyomu. Eh. Mukristo, kitabu anachua kitafuta bina shida ni mazo, kidogo, lavda na ufunuu. Lakini hivyo vingine, anatafuta kwa yaliyomu. Hajui kikwake. Na hata kama rajua, tatumia dakadhaa, kama hukuna soma, utakuu mwishama, aliza, nda wanafika pati. Eh. Entu enakatika kitabu cha. <laughs> Hiki ni kitabu cha ane, wenye vile kitabu mwishama. <laughs> ya kwanza vya general relativity eh hesabu tuseme mchiki eh, kidogo ta ya manunuzi iko mbele zangu ngone mwambi hutaka, mimi najiambia na kwambia wewe najiambia hutakaa ufike sehemu ambapo vitu vyote vinatosha vimekamilika kuna wakati mtu anajokaonewa au kateswa ukanunulika na mara nyingine mwana mshauri kwamba ingeza kuwa ni somo la kujitegemea na mshauri kwamba Kama nikunumunika basi, nikunumunika wazi wazi. Kwa mbaba na ee, niko hapa, hiki na hiki, sija tiendewa haki, hiki na hiki. Lakini hile liye, tunaishi katika unumengwa mbapo, ukisema wazi wazi unapotezoa. E. Kwa hiyo, mwenye kunumunikiwa ni mbaya, mwenye kunumunika nae ni mbaya. Nasi mungu natuambia, imetupasa wakati mgini kukuridhika ku, tu, wakati mgini ku, ku, kustahimili. Sasa kama watu wanafika sehemu wana mungu wao Wanya niulizi Watu wana mungu wao Mungu ambari mkambilifu Jee wakikutana na wata mfanya ni Ah tuulizane Hesabu kumina moja mstana wakata na seba Kisha hao Hesabu kumina moja Kisha hao watu walikuwa kama wanununikao yani, una, una, Kama wanununikao Bona mta aja anununike wasi, wasi. unakuta ukikutanae vipi jawani habari safi eh nini ukuta bali bali yani kuna kitu kama hakiko sawa hapa hawa ni wale sasa walikuwa wanafanya mbele za Mungu na yeye mioyo na hiyo na mimi ili siwe na kukuambia wewe nijiambie na mimi eh lazima litoshe kila siku eh kuridhika na utaua nenda hivi kijamgutano hafu eh, anasema kisha hao watu walikuwa kama waloonunikao wakinena maovu masikioni mwa bwana bwana eh, aliposikia hayo asira zake zikawaka na moto wa ukawaka katika kati yao kati yao ukateketeza katika mipaka ya mwisho wa marago maskioni mwa bwana yamkini Musa alikwaje Mungu alikuwa anasikia ni Mungu mwenye masikio Yesabu kumina moja nigeza kwenye ya meneza Lakini tuwende Yesabu Tuwende mene kidogo kumina ane Tayaru lono wanapata adhabu Mwoto unahaza kuangamiza Watu walikufa Yesabu e. e Kumina ane Sume shina saba nasema Kwa zue shina saba Kisha Bwana akanena na Musa na haruni akawambia Je Ni chukuliane na mkutano muovu Huu Unumunikawo hata lini Nimesikia manumuniko ya wana wa Israel Waninumunikia Waambieni kama ni shivyo asema wana hakika yangu Kama nini mrivyo nena masikio ni mwangu ndivyo nitakava wafanya nini yenu itaanguka katika jangwa hili na wote yasabio miongoni mwenu kama jumla ya hesabu yele tangu alipopata umri wa miaka ishirini na zaidi hao walioninungunikia eh walikuwa wamesema uko kuna habari ni levu sana sina uwezo wapenda huko wakasema same friend wakasema, semu fray, wakasema hey, mtu tutasema jemadari tujiteulie watu Waturundishe misri Hapu wako kwenye mwaka wapili watano Wamesha muda mrefu kweli Hata misili wamesha enda ku, Wakatafuta wakaanza kujichagulia watu wa Wawaongoze kurudi waliko toka Na yana melewa ya maneni Eo hii wana, wakristo tunataka turudi Kufanania dunia kwa kila kipindi ni ninioku kwa sasa kwani unaweza kaangalia zamani mambo yalikuwa yanaenda hivi wajane mambo ya Mungu lakini sivyo hilo Biblia inasema wakati mwingine zamani Mungu alifumbia macho madhaifu yetu kisa kwenye kitabu cha Matendo ya 10 na 17 Sema mungu walifumbia wali macho baadhi ya vitu. Lakini kwa sawari wuna kwa mba baro ni wajinga. Lakini tumesha jua. Basi metupasa tuende mbele. Maisha ya kirofo. Maisha ya kristo. Nisawa na wakadiza kwenye mto. kwenye kasi. kwenye eh, mamba. Na kwenye ni. Nasi mwakutani na mazingira magumu sana katika maisha ya kasi. Livo yivo. Lakini kazi ya tu seo kunumunika. E eh? eh, sabu yishirini. E. Eh? Bado niko kwenye matema mitume sita pale kini nikaona ni nifike ni semi nyingine pia esabu yushirini tusome pale moja tatu naona yi kitabu tupekea kinaongerea mama ma, ma, msari wa shina kisha wana wa izra wote wakaingia ingia bala katika mwezi wa kwaza eh, watu wakakaa kadesh miriamu akafu huko akazikuwa huko na hapo hapakuwa na maji na ule mkutano wakajikusanya juu ya musa na juu ya haluni, watu wakashindana na musa wakanena, wakisema ingalikuwa heri kama tungalikufu wakati, ule nguze tuwalipo kufamereza abwana. bwana wafika semu fransa, wabwana tungekufu wapa. Hapa likuwa naungalia watu waleta upinzani, kwa imamu kwa sita, akina kora, akina abiramu, na datani, mungu akawau. Aka Ndiyo mna sisi, wale watu wa walipo kufuwa. Yani, watu wameleta upinzani lakini, Mungu wakawa onosha, watu yasema na situ mketakeo tuwe pamoja. Haba wana tofoki na wana waizreo yasema kwamba, eh, dami yake, iwe juu yetu, ya ni wanajiraani. Uwe wame, na amenewa so munu. Husu kumuluni. Uwe mazingira yako. Hayata kuwa ya mekamirika kila wakati. Ukitafuta cha kunumunikia utakipata. Hakikozi. Utakamirika katika hiki. E, zamani, Tanzania na dunia nzima tuseme Kukua hakuna vitu vingi Watu nikuwa hawali mafuta Hawali tundia ya, ya kutosha Hawanyu sukali wafanya nini Lakini, habla nikuwa mdao kiasigani tukumbuki Lakini walikuwa hawani kiasi Sasa hivi, unakutamta lakina kitu lakini Ala wambia, mwenzangwa merudua mimi sina Yani, anati sasa Ni... Ni, ni mtindo mpya wa gari liloingia mji. Nguo mpya. Damani alikuwa na Kwa na nguo hii moja anatoka nayo ana shida naye. Sisi mtanaweza kama na nguo mpaka nyingine zinapata nani? Linapata futwa ni, nini? Nguo eh? Nini? Nguo. Eh, na uvundo vile vile. Has, lakini bado unakuta hakuna maelewano kwa soo nguo haia nonoriwa habo tu wakina mama wanajionaja wame makini mtindo wame mitido mingine anguo inayo kuja sasa hili hata kama mingine wala sio mizuri kwenganisha hata na hizo uri kwa lazo wame mfano tuwa mabu tuwa makini katika mm hivyo -hmm. eh Tumakini, tu shikubali kudanganywa kilahisi na mamlaka za shetani kama hizo Manu uniku. E, tukwa tunasema ya wa kwanza. Unauna niwambia misari kwa kumina tano. Sasa misari mwanja tu metupeleka ya. Misari wa pili tusome anasema hivi. Atunauna kwamba wale watu wa waungofu, wa, wa, wa Jamii, wa yunani, thidi, ya waibrania, wa yahudi, wa asili. Wale 15:2 eh nisome sana ya pili yanasema wale 15 wakawaita jamii ya wanafunzi au wafuasi hao wote wakasema haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani ndicho kitu kilipotokea haipendezi tuachane na, na kazi tuliopewa na Kristo ya neno kubiri neno kupeleka injili kubatiza watu kufanya nini alafu tuanze kushughulika na kuhakikisha nani amekura nani hajali tuanze kushukulika na austali na shule na nini aa ah, tubaki kwenye yu kazi na msingi hawa ngini to chagu watu ngini ee msari wa tatu basi ndugu chaguweni watu saba miongoni mwenu na wana namba saba nda ujofunisha hizi namba zamumu namba saba namba kuminambiri namba tatu namba roba ini na namba munga nazitumia ee eh. eh. kama muhuri kama siu muhuri pasere kini kama kama alamazaki eh tatu inatumika kwenye tatu mtakatifu saba misiku za umbaji wa mungu na vitu vifo viza vi, vi, za tena wa wazamu wa, wa, wa kwa zamu siku wa kwaza ya pia tatu watu saba nao watu na eh kumi na mitume tumanama kabila kumi na namba ya ukamilifu wa vitu nakandari kwa vitu kama ni eh na na ni mwenyevanisha na unataka mambo mengine ni nani ya wanasema chaguo ni watu saba saliule watatu E watu saba miongoni mwenu ah, wana wanatoa vigezo. Ukisoma kwenye kitabu cha King James, hao ah, watu saba ndio wanakuja ku Ukisoma kwenye kitabu cha King James hasa kwenye vitabu kitabu vya Timotheo. Wanakuja kujulikana kama mashemasi, washahidizi wa wenye kuchunga eh kuchunga kanisa hili, wachungaji. Leo e, sasa tuangalie vivumo vya watu wanakuja wanaitwa ma Deacon, kwenye King James. Eh. wa watatu wa ansema uh, basi e, walio watu saba miongoni mwenu walio shuhudiwa kuwa wema kwa hiyo kila mtu anastahili ana, ana, ana, ana haiangalia amekaka kanisani muda mrefu. Jamkini ukaka kanisani ni kipimo kwa sababu muda ukaka kanisani muda mrefu maana na wema wake kidogo unapimika. Na mara nyingi kama mtu sio um, um, um, korofi m, mara nyingi anapokaa muda mrefu wema wake unaongezeka. Kwa so sababu kanisa ninaenda kukuosha. Eh. Mm. Wenye kujawa na roho au hata wenye kujua neno la Mungu. Kipimo ukisikia mtu jawa na roho ni mtu aliyejawa na neno la Mungu. Eh wenye kujawa na roho na hekima e, hekima Ni, ni kusema vitu zi, vi, nishaya ufunisha mambo mawiri, na sikili kwenye kitabu cha misali, mlango wa katikati ya puti, wa siwa Eh, mambo mawiri muhimu kwa manadamu, wokofu, kitu cha rohoni, na hekima kitu cha Kwa Kweo, wamegusa cha roho ya macho ni kujawa na roho, na cha ya macho ni hekima, mienendo ya kila siku. eh, yenendo ya kila siku. Mwano, kiyangaya mtu kama Petro, Petro kibisingi ni mtu mpuba kabisa, lakini, Hekima aki haikuwa kubwa sana kuninganisha na mtu kama yohada Hina nikuwa naroho mamba ya mwilini na majibu waleo kwa natuwa kati mgini kama ya kulipuka kidogo na nini eh? Woyo wanangalia na hekima eh? Waleo jawa na roho na hekima Hili tuwaweke ya jambo hili Na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno wanaona kwamba wanaeleza watakachozungurika na hivi vitu vingine vya kawaida lakini mahitaji ya haa, vigezo vya haya makundi yote mauri hawa mitume wenyewe wenye kuomba na kuhudumia neno vigezo vyao havina tofauti na hawa wanaotumika kwenye mambo ya mwilingi yote ni kujawa na roho usikumbuke mtafuta, mtu wa kuchukua nafasi kwenye mlango wa kwaza walipotafuta mtu wa kuchukua nafasi ya ya Yudes Galio wakachagua kati ya matia eh na wale wakampata matia walitumia vigezo hivi hivi mtarijawa na roho lakini zaidi sana kwa sababu kwani mtume mtu aliyekuepo na Yesu mwilini kipimo cha mtu kuitwa mtume mtume ni mtu aliyetumwa na Yesu lakini Yesu alimtumia kimwili walipokuwa naye Na ndio sababu Paulo wa nikuwa na mkataa kwamba uyu seo mtume. Kwa na sema, pana mimi, nimeonana na yesu kama mtu wa muisho katika hii oroza ya watu walio kutana na yesu. Na kazi yake inaji, inaji pambanua. Ii kama tuko pamoja. Kwa hiyo, unaona kwamba vitu ya mungu bana. Lio hii watu wa kitaku chagua kion, unasigia wana chagua mwenye kitu wa kanisa. Usijiri katipu, vya wambabe watavipu, wanaangalia. Wana, anafanya kazi waki. Eh, hey, yule, yuko ikuru. Yule, yuko waziri wazimku. <coughs> yule, hey, yule yuko usalamata. Yeni, ni kutafuta wa kimwiri. Kama ana anavigezo vya kiroho, na yuko huko, haina tatizo. hivi hivyo vigezo visiwe ndo kigezo cha msingi, ya kumtafuta kiyonu. Habi tunangani ya muta anajua neno na muu. Anajua makusodi ya ameja yuko tayari kuitoa nafsi yake kwa ajili ya mambo yao. Lakini huko ataangalia ana time zuri, ana gari zuri, ana kila ndivyo ndivyo vipimo vya leo. Leo hii hawa wanaitwa mashemashi, wanayola watafuta tu vijana tuwa miregezo. Ana baba suruwali haina viatu haku ha, suruwali hazina mikanda kwanza. Inataka kudondoka ametengeneza uywere uko juu kama vile utafikiri ni mcheza mziki wa wapi ndio wana ah, waona hawa watu ndio hawa wanaitwa maasha ndio wanaitwa mashemasi ndio wale hapana haina ubaya kuwa na watu haina zote lakini kitu ya kwanza wamebeba taswira ya Kristo Kimwili roho na hekima Hivi unaanza kuniambia kwamba mtu aliyevaa mlaegezo like ukamsema huyu amejawa na hekima? Hapana. Wale tafuta bibi wamevaa viskini tight vya vi sketi. Eh, kwenye page Instagram anashinda anejiposti upuuzi na chafu. Hayuna usikieni ndiye mpokeaji wa wageni si kwa sababu. Minywele amesokota kama na vitu vingine visivyo. Hapa hapa akura hekima ni ule muonekano wa na mwenendo wa nje. Roho ile imani na neno la Mungu ndio kuja. Eh, kwa vya utunishi. Wao waambia, Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo wa pili, wa pili pale Mistari kwenye 20 pale mpaka 22, na mtu aki, mungu, aki mungu, ana sisi ni viumbo vya Mungu. Chombo kijiweka tayari kinapewa kazi na Mungu. Mm -hmm. Eh, tujiweke tayari ili kusudi tu. E, Embe angalia mtu Maria mama wa Yesu. Alikuwa yuko tayari kwa ajili ya kufanya kazi ya utukufu utu, wa Mungu. Mm -hmm. Eh, wewe nadhani Maria angekuepo leo hangekuwa na kina Instagram narusha mapicha na nani? Hapana, alikuwa bikra safi. aliyekuwa na moyo wa, wa kiasi na utulivu ndani ya Kwa hiyo, Ari kwa alipotaka wa kumtumia, akaona anafaa Mungu akitaka kukutumia na sisi kama tumejika tayari lazima takuja ataweka vitu yake ndani yetu. Eh. Niwe ni na hii inaenda pia mpaka ada mambo mengine sina muda wa kwenda huko. Niweza kusema vitu vingine zaidi. Hem tuendelee mstari ule wa wane wa ni sisters mara sisi tuadudu katika kuomba na kulihudumia ile eneo. Safari wasasa neno hili likapendeza machoni pa makutano wote, wakamchagua Stefano mtu aliyejaa imani. Imani huja kwa kusikia neno, neno na kusikia neno la Kristo. Mm, mtu ambaye hana neno la Kristo. Kristo emnga emuze. Neno la Mungu litamjaje mtu ambaye hajui hata Biblia ina vitabu vingapi? Ana mstari wake kamoja Yeremia 33:3. 33. Na Yeremia 29:11. Ana na Zaburi 23:1. Bwana ni mtu, ana ni msiri wa kuhesabu. Al, al, alafu anakuambia na wapenda na ni yuko kanisani tu anazungazunguka huko. Hapa imari, kuna imani. Kuna maonyesho. Nilika tulieka katika neno la Mungu. Jiwe kitalioone kama Kristo hata kupaka kazi yake nzuri. Kitu kingine kesikawa mzigo kidogo lakini eh ninila anasema nilayo ni nyepesi. Ya mzigo mzigo wangu ni mepesi na nilangu ni rahisi. Ninila lakini ni kama mzigo ni kazi. Kitu cha kufanya ili kazi kazi watu kazi ni ni kitu kizuni ni kitu kibaye labda mtu mihajiri waba kazi labda siyo za ajiri lakini majukumu ya kiserika labda mtu ni waziri mwengu ambia wakati mgini mwa ajiri wanaenza kikao saande usi kika nisha saa kumi na na wakini na nisha sina interest lakini naduwa hini nyingine watu hatutaki tufanya kazi ya kristo kama kazi ya dunia yenyewe inatumea wakati mwingine inatupa heshima inatupa vitu lakini inatumea na tulaza macho je kwa nini nisiwe basi kazi ya Kristo mara moja mm -hmm. eh? Mm -hmm. moja eh na niko pamoja na mimi nimekuelewa haya Hi. kwa hiyo akawachukua hao akawapata hao saba eh wakachagua watu saba Stefano aliyewana roho eh na imani na Filippo, na Prokoro, Nikanoli, na Timoni, na Pemena, Nikolao Mongofu, Antioquia, ambao waka waweka mbele ya mitume, na walipo kuomba waka wakawekea ya mikono yao, juu yao. Kwa hiyo wana wapalire jukumu. Eh, wana wapalire jukumu. Eh, tunu kwenye oja ya pili. Kwa hiyo tumejifunza nitulata. Eh, kanyzo hiyo haja kwanza hoja ya, ya, ya kwanza umejifunza nini kwanza tunaona kwamba ifsuit tufanye kazi ya Mungu tumetengwa tujawe na neno la Mungu ndani yetu na na hekima ndio sababu kitabu kwa mfano kitabu cha mithali unakuta tu kinarudia hekima hekima haki utakatifu miendo yetu kauli zetu hivi vitu vyote hivi vitu tengeneze Kitabu cha cha cha mithali tunajua kwamba hiki kinatutengeneza neeli yetu zaidi Zaidi na shuguri kana miiri, nuna tukata miini keruhane miiri. Anama kwanza ndani ya kikombe na na nje na kuku safi, nuna tukata nje kuu safi miiri yetu na ndani, ba fasiri yetu yaweze kufret, yaweze ku ku, ku axi, yewe kufanania, uvu milivu yetu. Macho yetu tu tu tu ni neno yetu. Kaulizeye. Nafi tukama hivu. Hoja ya pili. Niazea mstari. Wa saba. Ewa. Oke. Okay, Tuanzea wa nane. Uanzea wa nane paka wa kunda tano. Uli nasema. Ukimukaribia mungu. Utawa uze wanadamu. Yani. Wanada, mamba ya muirinda mamba. Ukikuwa kiroho. huko kwenye mwili mtatofunikana kiroho ni kwa upande wa Mungu kimwili ni kwa upande wa wanadamu ndio sababu ana wanadamu tu kwenye mwili eh damu kwenye mwili eh nisome mstari wa 7 kama sehemu ya ile iliyopita kama sehemu ya kwanza imaliza, anasema neno la Mungu likaenea na sababu nafuu zikazidi sada katika eneo lenye mjamii kubwa ya makuhani wakaitiri Kaitili imani wanaona kwamba hawa watu waliookuwa wanaendelea kufanya kazi ya Mungu wengine wana hudumu Lakini hata hawa tunaona mtu kama Stefano. Stefano alikuwa ameitwa ahudumu mezaani, ndio sio? Lakini tunamwona anakuja nafanya na kazi ya kiroho. Paka inamgarimu uhai wake. Ne? Unajua naanza ujume nao pata pale ni kwamba ni nini? Chochote tunachofanya kwa Mungu lazima matokeo yake yawe na maana ya kiroho. Hata kama tukatofanya kitu cha kimwili. Eh, la, kufano, Una una kituo cha watoto yatima nadhani lengo kubwa ni ushindi wapate malazi wawe salama waende na amkidhi wapaikwe wa shule shule wasome elimu afati lakini atmetu matokeo yake hatima yake inatakiwa watoto wa rozaozi zao katika uzima wa milele tunaona homas si stephano tunakuja hapa mbele kidogo anaitwa kwa ajili ya kazi ya mezani hiyo dako huduma zani kwa watu wamekula lakini ndioona haishii hapo anaanza kufanya kazi ya kiroho ya kujadiriana na watu walikuwa anapingana na Mungu eh nimependa mbali sana twende kwenye hoja hiyo ya pili kwa hiyo ukimkaribia Mungu Stefano miongoni mwa hawa teuliwa aliochaguliwa eh ana anafanya kazi ya Mungu anamkaribia sana Mungu na tulioona ndio wanatajwa wa kwanza Katika watu wote waliotajwa, kigezo cha kujawa na roho na ekima, kinasemwa zaidi kwa stefana. amejawa na imani na roho mtakatifu. Kufanya kazi ya mezaji, ya kugawa na kula na nini, na marazi, na nini, naisha kilasi. Lakini tunahuna haisi hapa. Mwenga mea, tunapokuwa kwa mungu, tunajikumula kufanya vyoti. E, kuna watu leo unasikia kazi yao ni kuimba tu ni sani basi, na kupiga vidada. Kwa hajibu -ha chorti hajibu Biblia hapa ni nini sifa zake tu ndivyo vinada vyake ni hasara leo miki nananda ndogo ya kwa watu wengine wamefungwa kwenye makanisa ya minyororo hawatakao wachomweke huko kwa sababu wanacheza vinada pale wewe mimi hicho kinana chako kipige ki, ki, lakini kisha kwama labda leo naongea na ongena, wewe moja wa wao yote unisikie leo ili mwaka 2024 labda utasikia 2028 nane, ukombe, utasikia Icho kinandachako kipigi lakini hakisha kwamba roho yako imemkiribwa na Yesu. Triso umeandiku katika uzimu wa mirele. Uwe katika kanisa uwe njia kanisa mpote pari. Kuturo na umta na kwa ajili ya kazi za mirini lakini anaenda zaidi. Anaenda kwenye kazi ya msingi. ni Na kama kazi yake Kwa kwaya, unafanya nini... Lakini hii unawapa una watu una zima wa milere una hii injiriisha nyumba ya koko una ubiri nero kwa nyumba mungu utawa uzi wanadamu hapi kinaanza tare emuka wanana na na Stefano akijana neema na uwezo hivi ni vitu vyetu kwa mungu neema ni ni cha mungu na uwezo Uwezo, sikuwa mba mtu yikuwa na nyanyu wa chuma. Uwezo tokao toka uju. Kwa saa tunawana alikuwa mejawa na imani ya na roho wa mungu. Iwa vitu vinaleta neema na uwezo. Alikuwa akifanya maajabu na ishara tuliona wiki rio pita mlangu wa tano tuliona kwamba mungu alitumia ishara nyingi sana. Tuliona kwenye mlangu mlangu wa tano na mlangu rio tangulia kutamu ya watena mtume. Kulisibitisha agano jipya na kanisa la lilipokuwa linaingia kanisa na kuondoa mahekalu na agano la makuhani agano la kale na wewe tukaona kwamba wakati ile agano linaanza la Musa Mungu aliazisha kwa majabu na miujiza mingi eh maajabu na ishara na miujiza mingi e, iliyofanyika Misri E, Unaikumuka ya likuwa kumi Na mingine ya, ya zuyada Hine kumi ndo imeanipo panakinu kiesabu inazili e? Kwa hiyo tunayona kwa mba Kipini hiki stefano e? Yani makusudi ya mungu ya miujiza ya likuana, Kama ishara zili wa na uwepo wa mungu Na u, nyakati hizo Kama kueka msingi Kwa e? Basi Stefano anafanya vitu hivu. Stefano akijaa neema na uwezo, alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu, lakini baadhi ya watu wa sinagogi, hali kwanza sinagogi walijitengelezea. Halimo wakati wa msalapa na sinagogi, wakati wa, wa Daudi kote huko pakuwa na sinagogi. So, nyumba ya kwanza ya Mungu kujengwa ilikuwa hekalu ya ya kwanza ilijenga Selemani. Japo uanzilishi alifanya Daudi lakini Yesu namamisha ili kile, kile, kile jengo alikuwa asemaye likavunjwa wakati wakina Nehemia na Ezra na Zerubabeli na nani na Zakaria wakatengeneza lile la pili ambalo Yesu alilikuta lakini nasemekana Heroda alilikarabati karabati, eh. yalikuwa inaitwa Micah sasa aina sinagogi walitengenezea eh. lakini baadhi ya watu wa sinagogi leo no, huitwa sinagogi la mahuru libertians Le, libertians ni watu wa huru yani Ni kama watu mbao hawafungi na chuchote. Of course, itumaito kuwa huru katika kristo, lakini bibina sema, kuna mipaka kristo katika mshini. Eh, hawa na jita maribe, maribeleani. Libero ni mta naaza kafanya chuchote. Hatufungi chuchote. Ukitaka kuingia kani sani umelewa, lewa, imaadi usipigia mtu. Kitu kama hivyo, yani, hakuna mipaka. Eh. Na ni sinagogi. Diloping, eh, yani sinagogi siyo kazi ya mungu. Sinagogi la watu mahuru, Ma liberous na wa na wa iskanderea na wale wa na wa asia wakaondoka kujadiriana na Stefano hmm? e mstari wa kumi lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo roho aliyesema naye Eh, Tuleze kina choendelea sifa yu kwa na hudumne katika nila Kala kazi yake Hudumne ya zona kimi Yuna takia pamoja Anajadiriana na watu Uwe wambie ime Hata pale tunapopeleka pedeka njini nyumba kwa nyumba huwa tunajadiriana wakati mingine Mpaka mnashindana shindana Alikuwa nataka kuambia kwamba mbajamani hapa ulipo si mama Mepotea Kuna Kristo na yu, kwa kuna uzima, Kuna gano la kristo Kwa hiyo anajadiliana nao kuonyesha na ndivyo ilivyo uzipo mungu na tusifanye mjadala mrefu watu akibishana wa na tuachane nao tuondoke sema wasipo wapokea. kumuteni mavumbi ya miguu yenu ondokeni lakini kuna kiwango fulani tunatakiwa tuwaonyeshe watu kwamba hapa hamko sasa Kwa hiyo anajadiliana nao sasa badala ya kujaribu kushinana naye kwa hoja Biblia anasema mstari ule wa Sema, hawa kumwesome lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo roho aliyesema na. Kwa hiyo akawaonyee akawazidi eh nguvu akawazidi hoja. Sasa badala ya kubaba, kugeuka ili kusudi wajue hapa tumepotea. Tunaona mtu mwingine alifanya hivi ni, ni, ni, ni, ni Paulo milango ya mbele huko matendo ametumea na watu kwenye kanisa kwenye shule ya mtu alikuwa naitwa Tirano Eh, kwa Apollo eh alijadiliana na Wayahudi sana eh, eh Apollo mlango wa 19 tisa kitabu nini? mara nyingi tu kujadiliana kuonyesha Mungu eh, nguvu za Mungu katika gano lake jipya katika wakovu, huu tunao sema eh eh Bwana alashindwa kumshinda akawazidi Ikaonekana imani yake ndiyo ya kweli Sasa badela kuongoka na kugeuka Wanafanya nini mstari wa na moja Hata wakawashawishi watu walio Tumemisikia mtu huyo wakinena maneno ya kumtuka Musa Na mungu Wanaanza uzushi Unajua nichiwa chofanya wakati wa Yesu Sina mbira kwenda huko Ndomeenda Lakini walipokuwa kwa na mshitaki Yesu Kwa pilato kisongo Mateso ya Kristo E kwa fano kwa nini matayo shinini na sita e uanu michoni michoni pare uanasema uyu tuliamisikia kwamba ata rifunja na ata ata pindo ainti vidakame na yesu aja nasema vita vieto sio vita damu na nyama e wengo leo ni kuziopoa roho zisiende katika jihana inayangamiza ya moto wengine katika uzima milele papaka maisha yao yale mingine kwa mm. wakamzushia tumemmsikia sana kuna moja mtu huyu akinena maneno ya kumtukana busa na Mungu wakawataharakisha watu na wazee na waandishi wakamwendea wakamkamata wakampeleka mbele ya baraza Wakasimamisha waka mashahidi wa wangu Walio mtu huyu Haati kusema manene wa kufuru juu ya mahali hapa patakatifu Na juu ya torati Mana tuwe msiki Wana hita patakatifu Mahali hapa patakatifu E utasikia Qurani takatifu Tukufu Hai ni utukufu wa maradamu Lakini sio utukufu wa mtu Utakatifu nini Takatifu nini Ni hitu ambacho Kime na mwere. Siyo kwa vietu ni kitu cha dini. Kitu cha... Eh, ni, ah. eh, mtu huyu anaseba. Mahari hapa pata katifu. Naju ya tolati. Mahana tuwe kwamba yesu huyo mnazareti. ku mahali hapa. Na kuzimadili desturi sturi pewa na musa. Imsi ningu kiangalia ni Na amina lisema vitu kama hitu. Nekindu alikuwa nasema kweli. kama kwa mba hili toati Inaondoka Tolati kama inavo Hudumiwa inavo hudumi Itaondoka nafasa yake tachukuliwa na injili Ya dana jipia Lakini Wakalifanya kama Vita vya kimiri Kama vile atawapindua Kama labda atawachomea Yani wakamzushia Walivyo mzushia Stefano, nivyo walivyo mzushia Cristo. Nivyo walivyo mzushia kina Paulo. Watu wote walivyo ketika, yana sema, maana tuwe msikia, kisema kwamba Yesu uwe mnazareta atapari maari hapa, na kuzibadini, nikuwa nasema msari wa kumina ande. Desturi tuzo pewa na Musa, watu wote walio walivyo ketika, tika, ile baraza wakamkazia macho yao, wakamona uso wake kuwa kama uso, wa malaika ana kama Mungu alimtukuza kwamba wewe pamoja kwa kwamba wamekugeuka wame uko peke yako wamekuzunguka tumeona ma, masinagogi kama matano tofauti tofauti labda wa, wamekuanzia sehemu moja iko peke yake Mungu akamtia nguvu akaonekana ana mamlaka kama ya malaika haieleweki vizuri kwa nini alimuona vile eh. lakini ninachokiona ni kama Mungu alimtia nguvu eh akamtia nguvu kwa sababu so, yuko peke yake E, nani kuhu pamoja na mimi hapo? Tumeyo hama nene? Eh? Sin, Sina muda wakwenda huko lakini ito Yesu wali hivi. Paulo wali kwenye ma, matayo shina star m, mshori pale. E? Kwenye, mwenye, eh? Kwenye... Ma, kwenye... Matendo wa mitume mbele. M, milango, milango wa shina moja, shina mili hapo. Paulo walipokuwa kwa kwenye baraza... na kuhani eh Anania na nini? Walimzushia maneno kama anasema, "Huyu anakuja anataka kutupindua, anataka kufanya nini? Ni uzushi." ni uzushi. Eh, eh, watu wa watu wa dini, watu dhaifu kwenye inapokuja swarati miri. vita vya kimiri, bali wanafanya eh nguvu za kiroho. Eh. Lakini Basi tutaona wiki ijayo mlango mrefu kabisa mlango wa 7 mrefu kabisa una milistari karibu 60 eh walichomfanya huyu Stefano eh wakamtesa wakampiga mawe Paulo alikuwepo naye Hendel kuna kuona habari za Sauli ya kitu wa Sauli badala ukija kwa Paulo ndio hivyo kushika sasa kasi ya kitabu cha na ya Kina ambacho kinamwongelea habari Paulo akianza kama Sauli Nane, tisa, esu, wakumi, nalelea, kwa mlango wa 8 mlango wa 9 nakutana na Yesu wa 10 anaendelea mpaka anapelekwa Roma mlango wa 28 ndipo tunamaliza kitabu hiki. Eh wabariki sana tukapotosha hapa ema baba tuna kwa tira neno hiri. Mungu ambariki kazi kwa ya wako nikatoke tena yote. Ah yeah.